Ate falëndorojmë për e ti falë dhe udhëzime kërkojmë, salavata dhe selamat për shëndetjet më të plota, të pëndër prera, mi më të mirë në njërzimit, Muhammedin, Alehi Salatu e Selam, shukëve të ti, familisë të ti dhe gjdo muslimani që li e ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërru alë vezër do të vazhdojmë në ciklin që e hapëm, kjo është dikun ligërata 16 me radhë, ku jemi duke folë pë punët e zemrës janë gjëja më e rëndësishme e muslimanit besimtarit, nga se vepra dhe puna e zemrës është objekti ku shikon Allahu subhanahu wa taala. Prandaj muslimani duhet të punon shumë me vetveten çta rregullon, të, të mbërthmonë vet. Nga se kjo që ne e shohim tek të tjerët dhe të tjerët e shohim tek ne nuk është realiteti. Ta nuk e shikon Allahu xhalla xhalla xhelalu. Do sa na keq ka shohur na të njerëzit, edhe ata çka shohin tek neve është jashmja, e Allahu nuk e shikon të të jashmën. Allahu e shikon të brendshmen. Mbo për këta arsye, prej këtu e marr rëndësinë kjo ky varg, apo kjo ë veprën e, e madhe të cilën duhet ta rregullon besimtari. E u ndalem me veprën e pastë, dhe ajo është vepra e sinqeritetit, cilëtsisë së zemrës, synimit të Allahut xhela xhelal në mënyrë të në mënyrë të pastë. Përmendom definicione për kufvizime, qendrime Pastaj përmendom shkallët e sinqeritetit, pastaj përmendom rëndësinë që ka kjo sa peshon në fe sinqeriteti, dhe përmendom se fjala e shehadetit edhe e tauhidit është është e martuar me emrin sinqeritet. Atë ndaj thon kelimetul ikhlas dhe tham se surja më Quran, surja surja vahad, e madhe e Kur'anit, surja Al-Ikhlas, surja qul huwallahu ahad bon emri në sinqeritetit. Gjithashtu përmendom Se qëfar fiton me simtarin dynja dhe në akiret nga sinceriteti E sot me rejnë Allahu të bare kjo e tjela Do të ndalimin me hapat konkret, me mënyrat konkrete Se si të bëjmë i të sinqirt Pas i që ka kitë këtë rëndësi edhe kështu fiton dynja dhe në akiret Atër pyjtja parashtron vetë vetën se si të bëjmë i sinqirt Si të jemi prej atyre të silat Allahu Gjellegjellu u abën kabul veprat Parak saj, do t'i përmenim shumë shkurtimisht, pasa do t'i shoj me lehin Allahu Tebare Kehu e Teala, kër flasim për uh, historit apo nëgjarit e njerëzvet jotë sinqirt, apo si e kanë pa të parët e muslimanve sinceritetin dhe mungesën sinceritetit, do t'hoj me atje më konkretisë e saj e damshmë është më s'me qenë i sinqirt. Por shkurtimisht do t'i përmenim shumë shkurtimisht, Cilat janë në pasojat e mungesës e sinceriteti Pra, parashtruhet pythja Qka nëse njerës është e sincerit? Qka dëmtohet? Qka dëmtohet? Në kaluarën, në folëm, qka fiton? E qka dëmtohet? Nga se dikush më në me mëndu që kjo punë është me vullnat Nështë të du jam i sincerit Nga se ndryshës ka dam Jo kjo ka dam dhe ka zarar të madhë E para për të tërë Që njeriu e rëzikon vetë vetën me këtë dam është se Mungesa sinceritetit e ekspozon njeri ju në paracet Para dënimit Allahu dhe kurthës e Zotë i Gjellë Gjellalu Ande ka than Hamad i Muselame Pre djetarëve të partë të muslimanëve Rahimehullah Ka than Kushtë do që e kërkon hadithin, ilmin Kushtë do që lyp ilm Dhe hadithin e pengammerit sër Allah Jo për hirtë Zotit Jo për hirtë Allahu Gjellë Gjellalu Mukje Rabihi Ka than I bëhet kurthë ati Pra Lawa uja e vendos në në kurth, ndërsa kurtha e Zotit që Lawa është përjellëm e ndo shkon nga nuk nga nuk ja merr mendja. Andaj që ja e parë që njeriu dëmtohet nga mungesa sinqëllitetit është se i bëhet kurth. I mënka i më xhuzi e kurë shpjegon këtë, dhe të tjerët dietar thon se i bëhet kurth, nga se ai mendon se po fiton ndërkohë që do të dënohet. Dhe kjo është për kurthin. A mund të para mendu ti me punuar në vend shpreson në fund me shpërbly? edhe në fundë dënohë është a ka kurth matë madhë se kjo dhe këta e ka plonë a i cili nuk është i sinqerë dhe për këta ka në ardhë shumë për e djetarve dhe fjalë nga të parë dhe dështim me lejnë allahu të pare kjo të tëra për ma ndej e dyta është se mungesa e sinqeritetit e pakson bereqetin e veprus dhe e shkrinë ata dhe e vyshka ta ata njëzët e sinqerës kanë vepra dhe bereqet shme pra i kanë periodike i kanë ditorë ose yavorë ndërsa njerëzit e sinqert kanë veprat të amshushme, kanë veprat përgjithëmundshme, sikur pejgambert e Zotit xhël xhelalu, alayhi musallatu wassalam. Por pse mo kush nuk e nje Ibrahimin alayhis salam? A ka ndonjë dikush me than çuçi gje njëri se nje Ibrahimin? Musliman apo jo musliman qoftë. Çfarë mund të mos me një? Pse? Sepse Allahu xhëlala ka vurt sinqert dhe kreet e njëojin. A ka dikush që nuk e nje Isën alayhis salam? A ka dikush që nuk e njeh Muesën alay salam? A ka dikush që nuk e njeh Muamedin alay salam? Vini rë, i ranë thon nuk e njej. Ja, jo ai beson ajo. Ai beson ajo çështën e besimtarit. A ka dikush ndonjashë se nje? Mirë. Pse pse më njeft kët bota Muamedin selam? Sepse Allahu ka qenë sinqert. E para shloi vetën ti atë nje kët bota. Atje. Po çim përçind me art si për me halla siç ulit pe neve më thon ai nje filani do të cedih jeton këto. 100% si se li për neve, nëse jënë më halët vetë pak manej me shkumi dhanë, filan-filani, mëzdalt një njeri që do sëriku shakë, se, se nuk të ka bo Allah u gjeluarë, nuk në ka bo neve për atyre të cilat, Allah u gjeluarëa i lenë të mshu shumë. Dërsa, ajo që ka neve në intereson këtu cilat, adhezër, nga se munges, sajë sinceritetit, i ahumë bërëqetin, dhe përsa ndaj ti shetë njerëzit për shemull, i apin zorë shumë dhe për njarë i shkrijet d Par një ari vishë këtë vevra Por së fara syje Sepse ka pas munges të sinceritet Adhe ka than uh, Muhammed ibnul Halefi Dhe Rabiq ibn Khuthej Djetarë për djetarëve të mëdhej të muslimanëve Dhe njëri për e tërë njëp I Alijut radiallahu an Ka than Kullu ma la jub te gabihi vejhullahi I e dhëmahilu Ka than Qdo gjë Me të cilën nuk sinohet Ftyra e Zotit Tyra Allahu Xhelala ash jsoh. Ash j soh. Pra sush tas jo hiç. Kalon na kur jo hiç. Analiza kjo është për dëmtimeve të cilat i marr mungesë i ban mungesa e sjënjëtit. E treta është se mungesa e sjënjëtit e ban njeriu që të mirret jo me Allahu po me diqan teatër. Dhe kë mjafton dënim. Ro njëri gjunoqësi i sinxjert me Allahun gjellora, mjafton që ai do të mirëdhë me dikant tjetër përveç Allahut subhanehu subhanehu. Wa jaala dafaltu zë gjithashtu kanë ardhur shon fjalë dietare, detajet e kësaj na nuk do t'i përmendem tani. Mund vetëm të referohem, për shembull, Ibn Qayyim al-Jauziye dhe Ibn al-Jauzi, qysh e njerëzë shpesh ju porziejn këto Abdulrahman Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi kanë dietarve të e uh, shekullit të 6, ndërsa Ibn Qayyim el-Jauziye është dihetari i shekullit të 8. Pra 300 vjet i kanë ndërmjet ndërmjet vjetë. Ibn Jauzi ka shkruar në librin e tij Dhamul Hawa, Përbuzja e epshëve. Gjithashtu ka shkruar Ibn Qayyim el-Jauziye Rawdatul Muhibbîn, Kopshti i të dashuruarve. Ibn Hazm rahimahullah ka shkruar në librin Touqul Hamama, Touqul Hamama. Do mvon një lloj unaze e polumbëshës e kësaj herë. Dhe libra të tërët në historinë e muslimanëve. Në këto libra vëse kanë shkruajtur se si njerëzit, të cilët kanë pas mungesë fetarie e sinqert, se si i ka sfruar Allahu me me dashurinë e njerëzve. Njëri pritëroro dashuron diçka, për shembull haramit, diku një shpitero por shem dashurojë, ka pas raste për shembull njerëz të cilët janë smu, janë smu, janë lig, janë gjuajt në shtrat nga mungesa për shembull se ë mungesa e pranisë dikujt, si ka fol dikush, është shumë komplet. Dhe kjo qet e bej Ibn Qayimi dhe Ibn Hazmi mungesës në qytetin me Allahun te bareke, te bareke o ta. Do qurun si u ndonjësve. U ndonjësve, hani lexon për shembull, e keni thotë këto dy libra, njëra për dy janë të përkthyera e kopje të dashuruarve, edhe Unaza e pullumbit, shikoni nga Ibn Hazmi se sill sill lajme nga dieta, nga njerzit e vjetër se si an smu duke një që një u dashuruar diçka jetë për veç Allahu xhe lala. Dhe këy njerëz ju ndodhen te so, Allahu xhe. Ju mungon diçka për ipasurisë, i mungon diçka për të çefe për çaj bote smuot, kompletsmuot, prishet, nervozohet, madje nervoza Allahu xhe. I bon ka im el xuzinë me darijus salikin, nervozën e bie si si moskënaçi me kaderin. Tho të gjithë njëri që rrë shumë nërvaz Ajë diqka atë e munu me Allahum Gjellë Gjellalu Pse rrë nërvaz Ketë në ven janë Njëri a di pse rrë nërvaz Po shemo, ti ku pse nërvazohesh me fëmijën tanë Se ti i ka thonë, në leje që tu a e kalon që tu A në regull, ti nërvazohesh Mirë, në universin e zotit A ka diqka që sënë në regull Që ti mu kanë nërvaz Jo, është ka ma interesant dhe zër Se njërë Allahu Gjell Jellalü pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem yakandalu pikllimin por kufrin e kafirave pse s'po vao besimtar, pse? Se ka thonë kjo është me lejen Gjell me, me e Zotit Jellalü. Fa men sha fa li'umin u men sha fa li'kfur, kush doje të besojë kush doje mos besojë. Andaj ti sheva zedisani as të sillat, nuk e ka kuptuar imanin si duhet. Ai ka iman, ose po ka do niveli të kuptimit më të lartë. Për shembull rri vazhdimisht, rri vazhdimisht për shembull nervoz. Dhe kjo argomendohet zesaj nuk e ka kuptu kaderën më e Zotit Gjellë Gjellë. Por që ka mu nërëbëzuhet? Ajo që ka të në Allah o ka mu ba. Andoj thot i përnë këjnë me lëgjëzije në libën e ti El Fëvaet. Thot, bahu patsor, bahu i qetë, dërzohet, sepse këtë të shkruarat e Zotit ka mu ba. A që i du nërëbëzutit? Nëse kje diçka që se kje arrit, e ka shkujt Zotit më së me arrit. Nëse e kje arrit, e ka shkujt Çto janë dy mundësitë, çu performaniën e gajben Sheikhul Samademia. Problemet janë dy, të zgjidhshme dhe të pazgjidhshme. Para ato që ka zgjidhje, sikish ka jap zor. Para ato që ka zgjidhës, sikish ka shqetësohet sa do zgjidhen. Andaj kjo vëzhgim është ajo që s'na ka përmendë dietar në këtë në këtë kontekst. Andaj ë kanë kanë cëllëdre prej prej poezive të të njëjolla në libra të tjerë se si kanë ndonjëherë të liksohen nga mungesa e sinqeritetit. E katërta vëzhgim pra dëmtimeve të mungesës së sinqëritetit është se njeriu i cili s'ka sinqeritet dhe ka mungesë të qëllimeve të pastërta, sikur që është synimi i fytyrës së Allahu xhëlal xjelal dhe arritja e xhenetit, ai nuk mund ta marrë frytin e mund nuk mund ta marrë frytin e, e vepërveve. Thot Allahu xhëlal Kur'an, ya ja, ayuhel ladhina amanu la tubtilu sadakatukum bil man wal adha, kellezi yunfiqu malahu ri'a'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kemathali safwan alay tulab fa asabahu wablun fataraka usuda la yaqdiruna la shay'a mimma kasabu wallahu la yahdi alqawmal kafirin fadallahu jalla wa ala rasuluna albaqara oyitositjeni deklaruese besondi oy musliman oy beshtar mosi prishni sadakate juve mosi prishni sadakate juve me permendme dhe me mundim Dhe këmbonë, do të thotë kët shembull. Fadollahu Jellal-u sikur ai njeriu i njeri cili jep parë dhe këtu çka thon jep disa parë, parë jep parë te veta, jep por me e pa njerëzit. E as Allahut nuk i beson. E as ditës gjykimit nuk i beson. Thot Allahu Jellal-u shembulli këtij njeriu është si shembulli i një shkambi të madh. E ka gjuajt do pluhun aty, ama pluhuni për shkambi vëzav. Nuk gjitët Fara për shkam Nuk gjitët Mermer nuk gjitët kur gjah Dut me kanë tok pjelore Për me imrena Mungatrua të Thotë Allahu Gjellë Gjellalu Fë asa dhe huabil Vjen në në shi E le E le në të zhvesh U shkambin Dhe shikon e vëzësh Ka thotë në fund La e kdiruna La shej i mimma Kese bua Kret pun Qka i kanë ba Së në kthejn Shpërblimin Ska fitin Allahu nuk e uzon popullin qafetë Dhe shikoj, ajeti fillon për besimtarë dhe përfundon me qafirat. Por kjo vepër e qafirave me punuar jo për Allah, jo për jo për sinqeritet. Gjithashtu vëllezër, kanë ardhur hadithe të shumta nga ë pejgamberi i jonë sallallahu alajhi wasallam, sikur hadithi që është i njohur që i kemi bërë në shpash se tre njerëz i kallët gjehenemi me atë që ka, ka mësuar Kur'an, me atë që ka luftuar në rrug, në rrug të Allahu xhelal xelalu ramat i cili ka dhënë shumë sadaka dhe ka një hadith nga Ebi Hurajra radhiyallahu an hadithin sheh kanë dhënë Imam Tirmidhiu dhe ka saksosh Sheikh Albani rahimahullahu teala që a ditë është në sa i muslim, por një transmetent tjetër që ka ardhur me shtesa Ebu Hurajra radhiyallahu an më jizgëdati të transmeton gjithashtu Anas ibn Malik radhiyallahu an Ebu Hurajra kur ka transmetuar këtë hadith sa herë që ka fillu me kalzu hadithin i ka ratë fikt sa herë që ka fillu me kalzu hadithin i ka, ra, i ka ratë fikt thumë me nesh e buhurajrat e nesh gaten fe me keth na kalilin thumë me e fak thot transmitusi thot bintet fikt e pasaj pritnim të zgjohet e pasaj fillon të me me të regue dhe ka të regu hadithin e gjatë ku pengamir ka të reguar se Allah u e merë logari luftarin Djetarin dhe Ati cili ka dhanë shumë pasuri Edhe i thotë cicevi pëjtyre Pse e ke kebo, pse e ke kebo, pse e ke kebo Tu të rathojnë për ty o zotë Allahu të rathojnë ju thotë Por rejni, hejni në zarmë Por rejni, hejni në zarmë Atha vezër veprat nëse nuk bohën për Allah Nuk është që njëri ju thotë Jes neutral, jo, dënohot Jo, dënohot Andaj Ka thonë për nga Meri Sërra dhe selam Nuk është që njëri ju ulaikal thalathatul الثelاثatul... awalu أو awalu khalqillah tusaru bihimun naru yawmal qiyamah ktatrayan i ka than peigambesam e bu horera o ba horera ktatrayan te part me tecilet kallat jhenemi ndizet tusar i thon qorb kur... shkrep po no, me kto shkrep no, me kto fillohet uh, djegja najaram ditena qiyametullahu naruit nga jhenemi zoti xhellak Gjellë e gjellë alë Gjithashtu kanë ardhe shumë për e haditeve Për nga mberi sallashallem Gjithashtu do t'i përmeni në, në, në vendin e vetë Dhe të tjera prej pasojave të tëkqia Andaj, mungesa sincitetit është e damshme Dhe e dëmto në robin Ndunja edhe në akhirat Ndunja edhe në akhirat Ajo qka më më nëndësi Si dë bojemi sincitet Si më rritë dër të një pik Kur besimtari më fillon me punu për Allah Fillon në mos më interesu n Do të filon mësë më ndërësu khalqit A fol filani A së fol filani A më do filani, a së më do filani A më bëjnë like, a së më bëjnë like A më dherënë Twitter, a së më dherënë Facebook A në Instagram, a në TikTok Nuk i ndërëson në një bun I ndërëson veshë më dhënja e Zotit Shubhanehu Në ligërim Në mua betë Ma të jë ndohë dhe zë njërëzit që kur na Me fol për sinceritetin Dhe këta prape dhe kësojna Hasha vë kella I madhështë Allahu gjelën Nga se plët për njëzë e, kanë, e dini këta Si të foli për iman dhe me kje e ka Si të foli për të uhit dhe me kje e ka Ku shrumë kështu Me për paska në gjështu e shkanë shumë bunë e lejt Oso është ajo gjështu A mune me vëllë të nditën për sinxerë dhe mune i zarmë e meneve A dhe në rujë A dhe bërërra kër e ka ka dhukit adith I ka ratëfik Ndërsa a e transmit Transmetimin që e bane Behurra dhe elimin që e shpërndan në këtë kuptim nuk e projashton që ai më kon, por çemollë ka pasur që unë nuk më koni i parri. Andaj, Vezir, kur ne i flasim disa çështje, kjo si bie, nuk i vi asnjë herë. Do të thëkë kjo shumë njerëz do të zgjatë kuptou. Si të fole për një mesele, ai më than se ju kërkë mua banani bë, hallunë, unë çka une? Që e unë. Sigurisht e përmendën, Vezir. Të çështja e ë Gazës. Allahu i ndihmoj vëzeton në Gazë dhe shkatërroft armikun e tyre. Po pse nuk i vëllosësi ti shpërndaja dëshirën të u vrahë musliman ta gjatë dhe më kikesoz obligimin? Nuk i kikesoz obligimin. Patjetëroj po shumë çon natën me val, namaz natë, me val dua apo me dhimbë zemra, apo dukput zemra, me menues pse musliman m'u vrahën këtë në këtë vorë. E kështu me radhë. Dhe kjo nuk çkarkon prej detyrave tua. Kë nuk çkarkon ti prej pas vak namaz xhami. Nuk çkë, kjo nuk doan. Nuk... A kiboti se këto e kanë bërë. Ola done postoj. Oni pse e falin 19 injit drejt në sabah. Nuk e ka dalë ky, çka i poston. Andaj, postime të lëdherimit, nuk janë zbukurime. Ajo te Allah oke diçka jeton. Te Zoti që El-Jelalu Gjell është, ke diçka tjetër. Andaj, të qenë të sinqertë është vepër e detyrueshme, nuk o vullnetare, nuk o çi si dushbano i sinqert, jo. Gjëja e parë për realizimin e sinqeritetit vëzhguesi është është ajo më kryesorja kërkimi i ndihmës prej Allahut xhela xhelalu që njeriu të bëhet i sinqert. Sigur që themi në sura Fatiha, shtatë mothar në dit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty o Zot, vetëm të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë. Ty o Zot, të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë. Kjo vlerë është e para. Prandaj, gjëja e parë që duhet ta bëjmë për të qenë sinqert vlerë zotit Allah. Pasi e kupton vlerën e sinqëllëtitetit, rëndësinë që ka, shkallët që ka, rrezikun e mos mos pasjes, çfarë dush me vao, dua me vao, në stop. Vazhdimi oh, oh, që zot bën bën sinqërit. O zot, më më mundos që vepat e mia të janë vetëm për tyje. Dhe ban dua sikur që kanë bë plot për sahabe, tabin me tabin, me tabin, o oh, zot, në vepat e mia mos i leh hise as vetes time, e as hallkive, po lej vetëm për tyje. Ase nuk ka e lehtë edhe kjo. Nuk e e par, është e lehtë. Anajë e apo, po shkërcojmë Kërkojmë për janës Allahu të barekja vë tjala Ndim për realizimin e sinceritetit Transmeton imam Ahmejri nga ebi Musa el-Eshariyu Radiallahu anë Se e ka dëgjuar pengamberin sallallahu aleyhi sallam Duk e thanë hadith Ja ejuhën nasu Ittëku hadhe shirke Ka thanë aleyhi sallatës salam O ju njerëz Ruha ju në këti shirkit Ruha ruhu në prej këti shirkit Fë inna hu akfa min debibin nëml Sef se shirkë u është ma i pësheht Se sa bubreci dhe eci a ti Debibu nëml Bubreci u dhe zër A janin dikush Ti kër të vene dikush kër hec për njëzë Kër të hec Kër të vene kërri Kër të hec A thot dikush rruju se ka kërdoar një bubrec Nuk njët bubreci Ka thonë a.s. Kër shirkë o si bubreci Hinë, ju hinë njerëzve nuk e mendojnë ato. Edhe i thanë sahabët, thotë transmeduze i bu Musa aleshë ariju, radiallahu anë, thotë, e a i cili, dhe ishte Allahu që të fletë, i thaë, si të ruëm i këti shirë, ku ja Rasulallah, i cili është më i pshehë, se sa eqja e bubrecit. Tha për nga Meri alai salatu e selam, thunin, Allahumme inna ne udu bike min en nushrike bike, Shej e na'lemu Va në staghfiru kelima la'na'lemu Ka, dua, ka thon, bëni dua Sepse Që shëvërej njeri diçka shka, shka është me e vohët se buprejci A jo shka është me e hohët se buprejci E din vishë Allah Andaj ati i kërkohet ndim Ka thonë Allah i sëna dhe sëna Thuni, bëni këtë dua O Allah, kërkojmë ndim Dhe mbrojtje Pre anës tane Që mësë të të bëjmë shirkë Diçka që ne e dim Pra, kërkojmë dim Pre anës tale Dhe mbrojtje Që mos të të bëjmë Dhe që ka shirk Duk e edit Dhe kërkojmë falje Prejteje Nga ajo Që nuk e dim Dhe ka mundësi njëri U dhe zë thot prej fjallëve Dhe veprave Bën prej veprave Dhe ka prej mendimeve Ka mundësi ato janë Kufrë dhe shirk Nuk e dim Me gjithë se Allahu nuk e donon Dhe i rësat i bërës Qishtot i bën Ka një melgjëzije Allahu nuk e don Derisa ti bëhet e qartë, vepra e vet, çysh i bëhet e qartë, ajo shkahet me sy. Për sigurt të bao dilli mes ditë, pa ta bëu Allahu çrça të vepër, nuk merr llogari. Nuk merr llogari. Kjo është rregull. Mirpo, ka mundsi një, një ka mundsi njeriu nga i ndiferenca e vet, i i tregon diçka edhe Eleonash dhe nuk i çon kokën për ato, atëra Allahu xhel xhelalu ka mundsi dhe e endo shkon. Gjithashtu e, në këtë Në këtë kontekst dhe zërë, ka nërë dhe disa prej fjallëve të të parëve të, të muslimanëve Por shemë, thotë, të regon Gjuneidi nga Sirri e Sakati I cili ka qeni një orë për kësi holsirat të nefsit dhe janë morë shumë këto me nefs Janë morë shumë me, me nefs Thotë, e kam pas një ilet, një smuje Nuk munda të vërejt e vetja për 30 vite Psikologu, "Tavula e jetës ot, eksha pasni smujë, nuk e kam burret, nga se si janë të holla këto." "Çfarë ka bau vetë?" thotë. "Gjithmonë kur kum shku në xumë, më fal xumën, thotë që kum pas vjen posaçish." "Gjithmonë kum shku, edhe jo mkan pi më të harshmi vet." Ai thot, "Shumicën e njerëzve thotë u nuk i kum pa." "Se so, unë kum shku harë." "Edhe gjithmonë, pra, ka shkuën sot par, ajë skursë ka bau kush ama se çka ka bau." Tho, një ditë për ditëve në ndroj jetë një pribesimtarëve, pri komëshive. Dhe shkova të përcili gjenazën herot. Dhe u vënova pak për në gjumoh. Nuk a vënu, nuk a vënu në gjumoh nga koha e vetë, po është vënu nga koha e hersh me e ti. Tho, dhe kur shkova aty, thot, mungushtu gjokësi pse se jam të veni jemë. Mungushtu gjokësi pse nuk jam të veni jemë. Dhe fillova thot me fol me veten, njerzit kanë më thon, kështu, tash kanë më thon që uvanu, e kështu me radh, thot derisa i thash vetvetes që 30 vite kanë kanë të punu për njerzit nuk e pas kedit. Që 30 vite kanë kanë të punu, o ti çka të hini tash, jo kanë më thon, thon, ka thon, a e di gjëza njerzit sa kanë çikiklet? Thot e kshaboa, ama e diçka thon. E çiktu gjihi te dera e labirintit çirkut, sepse Abdullah Mubarak ka thon, at çka e duhur me punu banë, edhe nëse njerzit thonë Se kje e ka bokshtu e në kje ka bokshtu Ane kërka nara bluaj më pare, këti kanë than po, po tutna me ruj, po tutna Se kërpo të dalë në gjami më fal Së po jam i si qërt Ka thonë shko, së se farzin në gjami E vej pra të vullnetare ruj Një botë të sa njës Në gjami farzin Më së të më shojmë Ska shka me të pak tu Jo, farzë Ti rujet të, të vej pra tjera Kjo e dëty Ane për dëtyra, s'ka nevoj njëri me thanë A ndaj kjo çfarë ka thon? Tha 30 vjet e kanë bëu këta. Kur i ka ndrishu pak kadëri, s'ka muncu më ard vakt, çfarë ka thon? Ka thon që 30 vite e pa as së punoi për sytë e njerëzve, nuk e kanë ditë. Si e ka kuptuar dhesor? Kur e ka ndrru pak, edhe e ka kuptuar që kjo plot për njerëzve u ndodhën. Kjo plot për njerëzve. Sot shtuan vëniam largoi maratonën. A do të më pik ta pik picilla, siko që më vultu. Ja kanë lol. E kjo vëzhgon problematiken Nexit. Elushi vallahin qe Allahu ta nampastron ya Rabbul Alamin. A nda ky shoajësh e ka përmendëtarët në këtë në këtë kontekst. Ka ardhur nga duaja e Ali ibn al-Husajnit Zeinul Abidin prej nipave të Aliut radhiyallahu an, i cili ka bërë dua kështu në çështjen e sinjeritetit. Ka thën Allahumma inni a'udhu bika an tuhassin fi lawami' al-uyuni alaniyati wa tuqabbih fi khafiyat al-uyuni sirrati. Ka thën o Allah Kërkojmë brojtën tale Që në sytë e njerëzve Shkëlqen bukuria e veprave të mija Dhe kërkojmë brojtën tane Që Të pëshehtat e mija Të jenë të liga Pra shikohet që ka than Kërkojmë brojtë jo Zot Që për ja, pi për jash me shkëlqy A ma pi për jena Jam beturin Runa Zot Pase ka than Ka than O oh Allah Këma esetua ahsen të i lej, fe i dhe utu fe u dhe alej. Ka than, o zot, sikur që kur baj gjunah të prabban mirë muhe, ka than, kur të këthena pi gjunahit në të ube, pranoma muhe. Këtha u dhe time me, me, me pranim. Ano dhe zë ka qenë shumë njohër, dhe të parët e muslimanëve, insistimi në lutjen në drejtë Allahu, Allahu Gjellë Gjellalu, që të të apërmison zemë dhe të i pasët sinqerta. Ano dhe musharove zër, gjatë ditës, në nathës, që Allahu me të bë ka komunizëna punojm shumë po e kemi at strajcën e grisur dhe veprat shkojnë huç runa zot atë kjo është e para kërkimi ndihmës pre anes allah u jilalul dhe ibn qaimu juzi këto shumë tani nuk po duhet po duhet të numroj disa prej hapave që i ka i ka sill këshuhum për sinqëllëtesë ndihmën allah te barekota vadal ba, madhe ibn qaimu juzi e bien do ta përmendem se haqi allahu e sinqëllëtet është që veprën që e bën ti mos më menut tanë po më me mendu Prej fuqis Allah u Gjellegjellu Por ti që ban namaz Ti që jeb zeqat Ti që agjoran Ti që bën një vej për të mirë Dhe i shmang një vej për të keqe Mos ka me më mendu se tjek i bo Ti veq i kon sebeb Allah e ka po me kaderin e vet Ti vetëm të kalëvi Zoti Gjellegjellu E si duq të t'i bën ka imi me than Valla une e bana Parashtu e që këtë pytje Mës me da është Allah ja më ne banë Me thonë Allah, ti së në falësh sot, runa sot, a më në falësh Përgjizja e kësa i pyjtë dhe të tjema rrërë se kitë punë që ka i bandë mira Janë që i bandë zotim e ty, jo ty Anda i dush me falën dhe ru, Allah me thonë Elhamdulillah së zot më mundësove E jo me ju i më qafë njerëzë dhe e që pëshojnë blot për njerëzë Siku që ka të aspetojnë më maliku në muatta anë etina nga Isa a.s. I cili ka thonë, la të më dhuru ila ibadillah ka ankum arbab mosu kshini njes ku mundon zota. Kri po njes njes njes kan hip nat kursijen nat fronin e xhikatës edhe veç kshir. Ai so xhikat su po nime po facebookin e ka xhel. E ka xhel me facebookin është ajde. Te ki me injenat. Te edhe pa ke vetë im vërdës po tashona. E ti, ti ti. A ka me të mort ti di kush në llogaria. Ka... Jo ja, ato punë unë skine vëtë me fol për mua ti. Unë do të jam do vol për ti. Andajmosa market karike, si shumë rrezikshme. Ti më kishin njerëz që kanë më shku, apo edhe tan ditën, tan ditën më porcil njerëzve veprat, runa zot. Ka vëzëllosh prej njerëzave mat liga. Ande ka thonë Isa veçna, mos i kishin njerëz sikur nuk kanë zot ajo, ti as zoti ja. Allah ti ta fal ti stafal, kush ta ku, ku, ku, ku tije. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sallam thotë, nuk e ka dit ku gjafor Allah dhe ku sjogadit. Si nuk e ka dit Allah u gjerëve i ka dhënë, në Medine ka munafikati nuk i di. Në në në alemohëm, në i dina. A i si ka dit, a ka disa për nejëve, për ki qëku për ne di. To, të veç qëtë ma e më, këtë ma e më, dhëtë që, a këtë fazë ka qëjësi. Këtë ma e më, dhëtë unë, këtë zënë, këtë zënë, këtë zënë, këtë zënë, këtë zënë, këtë zënë, këtë zënë, këtë zënë, kët A shabekulla, imad usallahu dhe jalla. A vëzhgëti shikojmë vetët tona, ka mundësinë na shkruaj të mbi gjenen e mlivës, se di na. Sigur që ka dhënë mër khattabi o oh, Zot, nëse më ke shkruajti banorve të xharbit në rroy. Shkruajmë mbi banorun e xhennetit, se nuk e di na vetë. A di dikush? A ka dikush guximin me të thur dorën, me than un jam banor i xhennetit. Nëse se ki kët guxim, për çka jep Zot? Ti s'me e thonë dorën, me than un jam banor i xhennetit. Ka ardhin jetit e Abdullah i Mesudi Radiallahu an Edhe i ka thonë Unë jam besimtar E në mu'min Unë jam besimtar I ka thonë Abdullah i Mesudi Thu i shala Ka thunë thunë i shala Apo thunë i janë musliman Sëpse musliman do me dhonë Qik i thonë shadetin Laj, Laj, Laj, Laj, Muhammed, Resulullah Dërsa besimtar është Përmi lart Tha Abdullah i Mesudi Thu i shala Tha unë jam besimtar Tha po thunë i atërej i gjënët li Se më konë besimtar i me gjënët li A dal kur thon njëri un jam besimtar, i bjegjen etli, e çka do të më thon? Do të më thon un jam musliman. Aslamtu li rabbil alamin. Uni kam ndërzu Zotit e çka jam te Zoti, Zoti i madh i dit. Allah na ofto gjithë besimtarëve të vërtet, ya ja rabbel alamin. Amë jom ja dhan vulën vetës. Ja, nuk mundosh, nuk mundosh të me than, ve, ja, nuk më thon uni allahu vetës penshja. Dukush edhe më tavnua. Do është Allahu subhanahu wa taala. Kjo është e para. E dytë dha zot, prej monirave për të arritur deri tek siguriteti dhe vepra e sinqert është që besimtari zemën e vetë dhe gjymëtyrët e vetëa tia dorëzon total Allahu Gjelle Gjelle Gjelalu anaj zema dhe zër është të mbushur me dëshira është të mbushur me teka është të mbushur me mendime dhe njeri u dhe zës ka mundësime nëjtë pa mendime krejtë pushojnë me njës pushojnë krejtë pushojnë me njës pushojnë anaj njerëzë dhe zërë nësës pushojnë A tashën kur thot Mustafa Sadiq al-Rafi, letrari famë shumë i famshëm në Egjipt, ë, çfarë ka thonë? Ka thonë njerëzit kur udhojnë, kur bëjnë udhime, por çka bën udhimi vërtet? Udhimi është për më mi rikthej forcat, me rikthej fuçit. Tikur të shkon në një vend tjetër, don më lëndën e tanë që me me u bë një lloj freskimit. Thot Mustafa Sadiq al-Rafi, nëse morziati ti ki morrë me vete ti skelvizit të jashkove në Stambol, a më brengën e ki të shpija, të shki uthtu hiq, po të i vendën e ki ndru, a më barën e mërzise ki me veti. Andaj, për me uthtu realisht, ka du të me bavëvezër, du të me gjujtë mërzien, du të me gjujtë piklimin. E gjëja ma, e, ma e, e vazhdush me në lëvizë, cilë a mendja. Andaj gjëja e parë që instalohet, kur njeri u qëtë bëgjumit cilë a, mendimet. Mendimet mendimes, çofshin ato pozitive, çofshin ato negative. Andaj njeriu vëzërosh për plot mendim, për plot dëshirë, për plot çejf. Thot ibn Kayyim el-Jauziya, thot: "Kuptja e lidhjeve dhe sebepeve, të cilat e nxjisin robën për të shkuar në bazë të çejfëve të veta, ha? Si bëhet rruga për të tkupt çejfën dhe për të vënë rob Allahu xhelel xjelalu." Çfarë thua ti ka thot? Nuk ka qëllimi këtu Që me jazbraz njeri ju të komplet epshin Kjo s'ka mundë si S'ka mundë si njeri me jazbraz pi epshit Por qemull njeri Por qemull na edina por qemull Njeri ju është që jepën nga ona e gjinisë kundur Mashkulli ka Anim nga ona e gjinisë femrore Dhe femra ka anim nga gjinija mashkullore E diku që por qemull të haram Na edim harama me këshi Apo Kjo kërë themi haram Kjo si be me takput në gjenjën Qka e ki për gjinin e kundur Jo Shka da di më kaimi gjëzje? Së së shtë mundur kjo? Në ko shtë mundur njeri me than A di shka? Me i pi unë e doha pavla Dhe momës me mshku me një kur për gruja Ja, së shkan kështu? Dhe prish natyren Që farë du ne va? Ta di më kaimi gjëzje Tha di, ja Por që lijmë është Që me mor fuqin e epshit Dhe me ezbraz ku i bëndu bi Në libra tjera ka shpiku di talisht Se, por që i mulë Kret fuqin që ka e ka Për animin nga femrat, E nëse s'është i martuar, çish i ka thënë, "Jo, jam kështa me boki." S'është i martuar, dorsa e fshin e ka. Ka thënë letaxhuroj. Sepse janë dy mundsi lidhëz. O e thaan për mëna, o e nxjer për jashtë. O e nxjer te gruaja jote, kët fuçinë psharakë ose e thaan burrimin. Ktu ka thënë nga velei sallallahu alaihi wasallam. Ku shmunët ti ju e më martulet martohet. Po kët fuçinë psharakën ta zbazë aty. Para at let mënojë, para at let bla të këndoja kët çatani ti boi për çatanet boje e jo mignun kët të tjera se vetëm vetëm mazap shka i ban vetëtes kujt tjetër atë i mban me Xozije lexon e librin kopsi i dashuruar e shifni e thot e çoftove zemrën tanë dy qeshir të hujat asun i prekas urin ban gurjo s'han tu ato andaj çfarë do të bëvë dher janë dy mundsi ose ose e shpraz në xahit halal ose yakput burimin e dalfit e burimin çish nahet bi të burimin me xhurim që seni di kur është i algjërukur shëndëzët fahat e kur fahat ska epsh ande ka thënë Allahu selam fa inna as-siyama junna ajrin është mbrojtje të mbrojën prej liksive allah na mëson me më mirë më ramazanin ya rabbul alamin tabi ban qayma al-jawziya fa dhe e pordor fuqin e epshit të ti dhe takatin e ti në realizimin e dëshirave të Zotit xhellal xjelalu amulvezënier me pordor epshin e vet me realizut dëshirave Ligjinë Allahu që i në gjellalu? Po Mënyrë, më mojëntin Kur aj Epshin e përdor me mënyra halal Kjo është realizim I dëshirave të zotit në përmjet Epshit Si, siku që ka thënë Kër njëri për juve flen me gruin në vetë Të Allahu ka është problem Për zakonisht këtë duket shumë e qëditshme Kështu edhe sahabë Këtë nga rësullë Allah Njani për neve shkon shtrat me gruin Allah e shumë se vabë Po ka thënë nga Isra dhe Isra Po i shkrujtë se va E i kanë thënë Sia Rasulullah Ka thënë më thëni mu ju Jumë kazëni mu e Nëse kë i shkrujtë Haram shë e kë i shkrujtë Gjuna thënë nga ja, Rasulullah Tha po kjo i shkrujtë se va Kjo i shkrujtë se va Tho t'i pënkajim El Gjozie Sefse kjo i e largon Sherrin e përdorimit të epshit në gjuna Në dy Ose e përdorën se va Ose e përdorën në, në, në gj Gjdo gjë prej insanit Që përdorët për Allah Allahu e ruan Nga ajo gjë Që mos të përdorët për vetën e vet Apo për shëtanin E ajo që së përdorët për Allah E përdorë ose për epshin e vet Dhe egon e vet Dhe s'ka rrug tjetër Andaj thot Nëse nuk është për Allah Osh për epsh edhe nefs E dhe pra Kër nuk është për Allah Kër nuk është për Allah është për shejtanin edhe për për egon. Andaj thot, kur vepra nuk është për Allah, është për sy të njerëzve. Kur parat nuk jepen për Allah, i jepen për tekat e njerëzve, tekat e shejtanit. Thot kur autoriteti nuk përdoret për Allah, përdoret për epsh. Kur autoriteti nuk përdoret për Allah, përdoret për epsh dhe fuçija, të cilën nuk e përdor për emrin e Allahut dhe ligjin e Tij, do ta përdorë për gjuna për gjunahin e tina, vini reks e fjalli e lezën. Kjo shkjod me Margarita, me Altan. Tho di mënkaj me më gjëzje. Kush do që emson vetë vetën, me i bë punët vetën për Allahun, nuk ka diçka matran për ketë njeri, se me punu për dikant jetër. Dhe, si cëli që emson vetën dhe e adopton, që të punon veprat për tekat e vetëa dhe hisët e nefësit vetë, s'kam aran për ta se më punuë për Allah. Ku shumsu me punuë për tekat e vetas, fshirë kam me punuë për Allah. Pse? Sepse ajo mësuve të më tekat e drejta dhe dhe anasjata. Kjo lazerosh ajo që e kam armend dietarët në kët në kët kontekst. E treta. Për mënyrave se si njeriu arrin deri tek pastrimi i veprave së vet dhe i zemrës së vet. Ësht që ta din të kundërtën E sinceritetin, prej së mundjeve që e kaplojnë zemrën. Pra, kur ti mëso njëri u sinceritetin, e kundër të cilë aldezër, e kundër të është vetëpëlqimi, e kundër të është syefatsia, e kundër të është me bo për famë, e kështë të mëra. Kur ti dinë që to satëkqia janë, ju ruhët. Andaj të parët e muslima vezër, ju kanë tutë shumë vetëpëlqimit. Sigurisht që ka ardhur plot pi dietardh, sigurisht që kanë nga Ahmed ibn Hanbel, pa Sufian al-Thauri, se kur i kanë thirrë me vani vepër, ka thon prit ta shoh me vetvetën teme pse jam tu ardhur. Me, me pa në njëri që tu na sot vezër, thonë ah be mirë njëri, pa po, hazballah dhoti, a keni bënë po që të analizojmë ne ja? Pa po, hazballah ja, i më mirë ka grija. Kto vezër ankon shumë më mirë se na ka grija, po na se na mirë. Ata nuk e kontrollojnë na veprën. Shkoim bëjmë kilometra, nuk e dim se kena vao i bën por shemo, asa nuk e di. Medvei di kus, si i bie definicionin i që për vetën e veprave që bëhen për veten e vet, për çefin e vet. Nuk e di. Si i bie për Allah, tashmë jo vet, para 45 ligjëratave u mbajt definicioni sinqëritetit. Tashmë na vet, çyshka definicioni sinqëritetit? Osh problematikë që siman aman. Çeliqet, çeliq definioni i bën Kajme Jozi për sinqëritetin. Apo, çfartha? Të punuari të veprës duke e sinuar veç Allahun as vetën as halkit as për veti së kibon as për halkit së kibon as për shite njësë së kibon as për veç të të tërë së kibon e kibon veç për Allahun gjellora kjo është ve pra e sinqer a kjetëri qëfar tha? tha ve pra e sinqer të cila ti hits ki hisen to e përna nëm shemulli po shemull ti shkon me punu e të njëri të njëri edhe du kam e takryq këtë punë Në fund, shpërblimin e kësa e na Komplet jepja dikujtjetër As vetë kur gjos duhe Sa janë anë vëzër kjo? Sa janë së ranë? A mu që para me nduhe Ajë qëka të të kimi adhanë në shpërblimin Me thanë, unë e këmbo vetë Sa ranë gjënë kjo? E kjo vëzër është kur Por që e mu njeri u punonë vetën për i të Allahu Gjelle Gjelalu Oshtë ranë dhese, e ranë në se nefësi e lip hisën e vetë Ka rënë hadith Hadith që kanë gjënë dhe kaq ndjeshtasht Ibn Khuzaimah dhe Imam Al-Baihaqi dhe do të thënë nga dietarët e muslimanëve sigur Al-Mundhiru dhe hadithin e ka saksua Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimehu Allahu Teala nga pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam sinjitur për detvet, i ka thënë pejgamberi alayhi sallallahu selam sahabeve ya ayyuhannasu iyakum wash-shirku as-sarair i ka thënë pejgamberi alayhi sallallahu selam o njerëz ruajuni nga shirku i Privatsis Shirkë i fshet Shirkë i sekreteve I tha një rësullë Allah Qka shirkë i sekreteve Dhe vini i rejë dhe zërkëtu që të shpesh Do njerë i kalojmë Dhe djetarë gjithë mund nalën të këtë gjara Sahabët sërë që ju ka thamë E sa më runu pikësajna A to minjarë që ka në than Neve me në pas të më shimë Ej, rruju pikësajna Ta va, rruju ti për vejti Dhe unë e di vejtë, thot A bo, në mësi më, si më stadishti, th Sahabët do të thosë, megjithëse gjithë ata kanë pasur privilegj, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë thënë tamam resolla e dim në këtë punë. Miñja ka thonë, çka është kjo resolla? Nuk nuk e nuk janë shitur ato filozofë na edina, na edim, sikur që shumë njerëz nuk e thonë shprehje, po ças këtu e bimë, e dim na këtë punë. Ka thonë çka është kjo resolla? Çka është shirku i privatësisë? Tha pejgamberi alayhisallatu sallam يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَذَلِكَ الشِّرْكُ السَّرَائِرِي قَثَنَ عَلَيْهِ سَلَىٰهِ سَلَىٰم چوت نير فعلت انغريتت انقام اذا فعلت از بقران نمازنتي جاهدا از بقران نمازنتي دو كهارجو كتاقاتم اياب كتاقاتم Ka thënë sepse e shesë Se njëzit janë të e pa dhe janë të e kshirë Thotë për hatër të të tënëve E zbukuron Kjo e shirë ku i privacijës Kushe di këta? Kushe di këta? A nëveze njëzit përshimull Përmendë me gjëratën e kalume Si njëzit përshimull Kanar nga të parët e se lefit E kanë pas mërzi Me zbukuru zanin kura kanë namazët me zanë Sabah, Aksham, Jaci, Taravi, Namazna Tëpse çian tuçe nuk e bën për Allah. E nantuçe nuk e bën për për Allah. A do të thoshni që mërmendje ta lëng nga nga konteksti dhe nga transmetimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të shohësh kaq hadith, uh Ali ibn Sha uh e përmandom nga Ebi Musa El Esh'ari uh, se ve pengamberi alayhi salatu sallam ka mërmend shirkun e e vogël. Shirkun e i cili kalon tek njerëzit sigur ecja e E bubrez, të ka thënë a.s. Inë e khuaf e me e khafu Aleikum u shirkul e zghar Gjoja mës shumë dhe që kam frikë Për ju vë është shirkul I vogël Shirkul i vogël Thanë, ja Rasullullah, qka shirkul i vogël Tha për nga mbër a.s. E rria Svjefacija Svjefacija dhe zë rria Ra e është me e ba për me të pa Me e ba për me të pa Tha për nga mbër a.s. Svjefacija dhe zë rria Të Allahu o Xheli Xhelalun ditën e Qiyametit. Kur ti shpërblej njerëzit për veprat e vetaja, ju thot këtyr që kanë punuar për sy e façë, shkoni te ata për të cilët keni punuar dhe për mëopa, në dunja shkoni në lipnë apo xhenish përblem. Për Allahu, sicilit njeriu që ka punuar për sy e façë i thot, shko në petaj, të çash ka i zbukuru për ta. Shko në pete, ajsh për shpërblimin. Andaj, thati Ibn Urab al-Hamli në komentin e këtij hadithit, thot azapi dhe dënimi atyre që punojnë sa përqyse faqe ka ardhur më i ashpër se ata të cilët bëjnë gjunoa të tjera. Para më lovë zot, gjunoa të atyre të cilët kanë bënë shefaçi, apo kanë bënë shit vogël, apo kanë bërë vepra jo me sinqeritet, o shumë më ashpër se ata të cilët kanë bënë zinë, kanë bënë kanë pirë alkool, për shembull zot. Ai shkon në logjikshme Shëriat, shemull Na, ja, rësish feja nukovëz e ketë me logjik Po nëse neve na kishar kështu I pari me të cilin nisët Zarën i gjenemit Janë zina qartë Me në pasar kështu një trasmetim që s'ka ardë Qa këshmi thamë, e logjikshme Njështë përështë I pari me të cilin nisët Zarën i gjenemit të kamatari A i shkënë e logjikshme? E logjikshme E miro vëzëp, a ka ardë që shtu hadithi? Jo ja i parëm të cilin ka ulë janë më cilëo dietar. Tashojë anëtërim Ibnurajeb el-Ambali. Shumë çudësh me kë pun. Se si ka mundsi zjarri monizmi dietar, ndërkohë që ka plot gjunaçar të tjerë, çes nikset me ta. Sepse këta ovëzër kanë më shumë gjuna se këta. Se ky në emën të Allahut sakon për Allah. Në emën dijes sakon për dije. Në emën të luftës u kon për luftë. Në emën të humanizmit, së da ka e së duka për së da ka. Andaj, thot, imë në regjeve lehambeli, thot, ështuar dhe është randuar dënimi i atyre që punojnë, jo me sinceritet, por sa për syjefaqe, mbi gjunahin e gjunacharëve të tjerë, nga se kjo vejpër, syjefacia është shirkë i vogël. është shirkë i vogël. Thot, andaj, të gjithë tha gjunahët, që lidhen me shirq janë më të mëlloja se xhunat që, që lidhen me shirq. Të gjitha xhunat që lidhen me shirq janë më të mëlloja se sa xhunat që lidhen, që lidhen me me, me shirq. A kjo vështrosh punë e madhe. A kjo vështron rrezikon never mbas parë. Andaj për më shumë në përqëritatë, kjo nuk vlemërat do të shkas falë. Atëherë duhet më hinë mufal. Kjo klen po në besim të ardh. Tëse do në fitu xhenetin e Zotit subhanahu subhanahu ve teala. Të jashu ka ord hadith Adin që kanë zhë imam Ibnu Maje, nga bisu Said el Khudriju, dhe dhe kanë zhë imam Hakimi dhe ka saksu e hadithin Sheik Nasiluddin el Albani, Rahimahu Allahu Teala, thot ka ard nga pengamiri sallallahu aleyhi sallam, nga bisu Said el Khudriju, që një dit për dit dhe pengamiri aleyhi, aleyhi sallallahu aleyhi sallam, i ka nëzan sahabët duke bo me zlis dhe duke diskutu. Edhe i ka dëgjuar duke diskutu për dëgjallën. Fësirit, në dhe duke parë nga ngjërat e detajuarit, çështën e Rizekh Muris Dhejallit dhe çështën e Isa Salih Sallallahu Alaihi Wasallam, te Dhejalli ka më bën po shumë fesat më tokë, dhe ka më pretendu hini se është Zot, nuk është Zot. Andaj Dhejalli është ai njeriu te cilin çdo pejgamber ka paraemëru popullin e vet. Vini rreth tani. I ka pasur po pejgambër sa më duke fol për Dhejallin. Edhe ju ka thënë: "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum 'indi min al-Masiih ad-Dajjal?" i qaton pejgamberi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. At ju tregoj unë juve për diçka që un tutna për juve se është më e rrezikshme se dëgjalli. A ka më të rrezikshme se dëgjalli, zotë? Jo. Ka thanali sallallahu alaihi wasalam, shtitët në tokë me fesad, Allahu e zbat isën piçillës me vrah dëgjalli. A ka më të mësë provë e dëgjallit? Po. Ka thanali sallallahu alaihi wasalam, thanë sahabët, ya ja rasulullah, gjithsesi kallzona. Kush us maj ku shumë ma i frikë shumë se të gjalli, qapen nga mbërë a.s. e shirkul khafi, shirkul i pësheht, shirkul i pësheht, e njëku më rregjullu ju salli, fe ju zejjinu salate u limajara, min nadari rregjullin, shumë e qëtë të të në qëki adith, dhe i rezikë shumë, i lahtar shumë, ka thënë a.s. shirkul i pësheht, qohët një njeri mu falë, për kanë falu vezër këtu? qohët një njeri mu e zbukuron namazin e vet se që aty një njëri tjetër një njëri tjetër atë e pa e zbukuron namazin e vet se një tjetër njëri është duke e pa a dhe se kjo punë e dikuna e zbukurimit për njërës e dikuna punë e grave të e kipa se ka shtatë sa atë së ndallin bishpijit se do tjo se ajo filanja ka me arda tje e zguzojmë i dalë qishdo koft a dhe se kjo punë grave së punë burrave më zbukuru njëri me tjetër Për shfar asyje, se kjo smuja ka të kate përtu të na Mos e filani mos të menoje Mos me ala u shkatruen musliman Shkatruen njerëzit për shfar Se mos të jathojnë a filanit Mos të jathojnë a filanit Shku që të vimëzën nga disa prej Mbretërve të muslimanve Të cilët djetarët kuri, kuri ka afru e Kuri ka afru djetarët I ka nda në kategori I ka nda në kategori Qaj djetarës ka e ka kritikue Kur ka ardhm pallat, u ka çup pikardikës vet ka thon uluti këton ne. Ato dietar që kanë hum pallat i kanë thon na kanë dërguallallaj me tije, ti je më i miri. Zoti të ka çu ti më na ruit në evë. Çu e dini kur i lajrojn mbretrin. Apo, edhe ata që ja kanë bë rrafsh, çka ka bë i kanë dërguar për katadulës aty. Ulës aty. Kur kanë ai ato dietar, të cilët i kanë thon ki frikalllahu, do tju zullum nëse ban këtve apo. Këna dova para Zotit i Gjël Gjlalit, sikur që njëri britëriu ka thënë, ka thënë, nuk kum pa ligjërim friksim se ç'ki. Ka thënë se, ka thënë se ki nuk kum sheh mua inshallah o Gjël Gjlal. Andaj nuk e ka qalam, i thot, andaj shikova dhe sheh ka bon njerëz të sinqeriteti. Ky ja ka thënë fjalën e vërtetë, ka dhan ulu këtu, ku jam unë, ti mbreti. Jo unë. Sigur që ka thënë gruaja e Harun Rashidit. Kur dietari në xhami Bagdad ka të shtinë Edhe kitë gjamia i kanë thanë Jërhamu ka Allah, ka ushtu gjamia Ka thënë Harun Rashid i kanë thanë Që ka ushtoj? I kanë thanë ngruja vetë Ushtoj gjamia Ka thënë pse ushtoj? Ka thënë Hoxha ka teshti Edhe ka thënë delhamdulillah Ato ketë i kanë thanë Jërhamu ka Allah Për një her i kanë thanë Edhe i kanë thanë ngruja vetë Ka thënë mdukët mbratë është ajo ti Sa aje ka vesh lapsin Edhe ketë i ringa ditu ka von tiket me këtë kët ushtar normala që më ne gatit. Nuk oj interesant dallëzë kurqi ushtrie policis me të njëjës gatitu. Gatitu është me me të njët interesant kur ti skurjoskin dorë veç Allahin. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Asikur që ka thënë Isa alajhi wasallahu selam. Dhe sikurçi kanë thënë pejgamberi zonë. Kurjos kanë bazë dorë, ama Allah u josh ka than, wallahu ya asimuka minan nas. Allahun mbron prej njerëzve. Atë do shikoj që ka thënë Isa alajhi wasallam. Ma rreziksh mesë të Jahliosh muçun janë i pinëve me fal namaz me zbukuru për syte njerëzve. Allahu na ruaj dhe na paqëso zemrat tona. Ya ja Rabbul Alamin. Dallë kështa është ka momentet e taret në këtë në këtë e, kontekst. Gjithashtu dha xer kanar shumë brej fjalove të dietarëve të par se si kanë pas frikë nga nga bëria e veprave jo për hir të Allahut subhanehu ve teala. Kaqshin Ebu Wail e kanë thënë Uh, këtë hadith uh, Abdullah ibn Ahmed Djali i mamahmetit në limet i zawaidu zuhd Ka than për Ebu Wailin Rahimehullahu Teala Thot, kura fal namazin shpe Atë shumë ka kajt Nga ledzim i ajeteve zotit Gjelle Gjelalu Mi apazdan Kretë duniajen Që me e ba të njetën Veshtë ta shofet dikush edhe një her Se kish ba Bërë kanë zanë atak Tinza kanë zanë just kajt me kavë por ijtë Zotit që luan nga leximi i fjalëve të Allahut dhe nga namazi, nga frika pe Allahu xhelala, më pason çe kët dunjën po tava në pasuri, nxavrën e jaza të kajtme, sabab. Pse nuk e ka bë? A do kaord nga Allahu me surja dhe lëzet, se ka thënë, kur ta axhoroni vullnetarisht i Ramazan, kur ta axhlloni vullnetarisht, kur dilni pi shtëpie, linuni me vaj. Linuni me vaj. Këto njerëz vëllazë subhanuallahu çuditë njeriu. Ku ikan mor kët këto? Shikoj vëllazë Manovra që ka i ba njëriju Për ndunjak të i kanë bopë, për fe Ka thonë Ablojbë Mesudi Radi Allah Huan Kur të agjeroj e pi, janë i pijuve Vulletar Letlijet me vaj E talin flok me vaj, mjekrën me vaj, trupin me vaj Pse, kanë thonë djetarë, pse Ka thonë, kur të ashoj e njerës Më së të menoj në agjerushëm, për të jeti freskt E ka pa zisa për i djetarëve Vëzhet të parë Kër kanë agjëru e vullnetarë, kanë morë bukë dhe kanë shpërndarë në për mahalë, në për pazarë. Se, kanë thonë 100% i masë jatu shpërndarë edhe i hapë. Apo, vetëm e vetëm usë ta morë i veshtë njështë ta e në agjëruarë. A na dhe zë qka vojnë anë? Na, na falmi edhe, cikur që i kanë dojnë, që ka përmenë, im në ebi dunja, që, që, që ka përmenë El Mawirdi në libën e ti, edhe bu dunja vë din, falë, dhe të kanë njëni të fal sën ka ba sabër midis namazit ka than edhe të njënu jam edhe në avëz e shtuja në bëjë në nuk bëjmë sabër dhe... o qëshmi kalëzube dhe qështë që jam të njënu a dhu e dibe e kjo për zra, a sinceriteto që kjo që kjo a sinceriteto që ta qëshmi kalëzube unë e ki përshemull si mi kalëzube se ja, jam të e ba unë e që këtë pun ose përshemull diskutoj njëzit për një vej për që se di kushe ka ba, ki kolot e di d O vëzë këto na, do mund. Kto pidetarëve vëzë, këto dietart i kallzojn. Se këtu janë vëzë pishtalave. Shejtani nuk e lë Robin, ndesa që janë xhere, veprën, t'ia ja hubën siguritetin pasaj se kogoj, thot punotash. Vëzë, shikoni sot njerëz që u gabon. Po. Kto që i dalin në ato vepra në Facebook. Ju mendoni, këta të kallabollog veprave para Allahs? Në nuk kemi për magjiku. Po këo vlenën për nerva, për, për atar, për krejt. Kto kët për Allah? Jo, do djinsa shkon bën xhanan. Pa a kjetë për Allah Sikur që ka tona Omër Kattavi Një të spih Në nga pranu Allahi Isha këzuhë Nja Një të spih Sepse shumë për e veprojna I bojna jo për hitë Allahu Të barëke Të barëke A dhe zër Kanë qëj për e njëzët E cilat I kanë buluë I kanë buluë Veprat e vetë Të gënë hammat E muzej Për e jub E si këta janin I cili Kër ka ka dhuzë hadith Apo ka ka d me kat. O shohëse disa njerëz që vënë me kat, çfarë kalzoi? Po pak më kaloi diçka. Ka thënë se pomkot. Ne qobë çish të feja. Një dy thot pomkot, nuk ka kështu. Emocion kam. A mos e vëse ka vënë në vet apo? Anash ka pa me Sofianë Thauri, rahimehullah, ka thonë zot ka kat me janë lloje. Një për Allah. Një herë në jetë me të ar shumë. Një herë në jetë me kat për Allah shumë ka thonë. Se ne znukojnë por kanë për çellime të të ndryshme. Ayube sihtajane, kur ka kaë dhe çfarë ka bë? Është kthi anash. Dhe këto vezë keni parasysh gjithmonë. Se diku sot kandidat, si kanë bërë këto vepra kur shifët? Për shembull, sot ti sot ç'ne bën këtu? Se ka drejt, ka holesterol. Në atë kohë vezë ka pas fenera. Është drejtuar për shembull vetëm vendi ku kanë më të durs. Pjesa e xhamit çetar këta rrogo. Se kanë bërë këto drejtë ndriçimet e sotit. Çfarë ka bë vezëraj? A rat kanë më të shamia? Shamija sh uh, si I kanë kan bajt traditë të tërë Edhe për i plurit e kështu më rap Dhe që farë ka ba? Thot Hamadi Buzet E mbulon të ftyrën Edhe nga dal-nga dal Thonë thon të se ka problem me hund Janë të i rrjetë gjakët dhe i këtë të shpija A na më ka në vëzër? Alla unë aru tja robbala alemi Ska dash me e pa njërë se atë të kajtë Na Na e publikojnë ata Ma di na e kipa Ders shumë emocional. Psë ders shumë emocional. Kjo okay, vlen për të gjithë, jo, a u dëgjat? S'ka nevojë dersi ose dersi, vetë ajo jetë është a jetë. A dita dëgjojë si duhet të më përmirësojë. Në kohë, a mos të ikë kjo video kur ta shihsh ti mëna. La hawla wala quwwata illa billah. Okay, o kjo rënova zbanjes me malmongrua. Sikur çet plot për ai, për librave. Titullin e ka bombastik si të pasurohesh. Apo, edhe mos ani bëj bishmand, edhe çdo parë pse ja dash. Jo banë këta, jo banë ata. Onjëse për shembosë, po kjo marketing. A dhe kjo sot? Po feja s'do me kalu marketingo këtë sot. Video bombastike. Mos të le me mos mos e le pa e shikuar. Video që e shikuan gjithë njerëzimi, 2 views. Këtu, dhe zër, rena, janë rëra, këtu janë rëra. Shikoj këto çka kanë bërë, Zerd, e Jubes si Xhtayani. Ju ka ardë hadithë duke alzëjë, ka, ka ardë me kajt. E ka mbuluar shamiën, ka dalë jashtë ka shkuar. Se, ka shumë bëra çotë me kajt. Po jo, nuk ka dashme pa njerëzit pa ka, ka shkohet tek tek shtëpia e evet. Ajo që e përmend jetardh në këtë kontekst është që njeriu të ketë kujdes nga nga nga veprat, nga veprat që bëhen jo përit Allahu te bareke وتعالى. E katërta dhe asila është e katërta allahu zero është dhe kjo shumë rëndësish. Ç ta kaput lakmin tek nirzet. Dhe mos ta thën vomedjen dhe mendjen evet në lëvdatat e tyrën. Mos ta thën vomedjen tek dhe këtë. Dhe kjo nuk realizohet zot pos me di çështje. Pos me di çështje. E thara pritëra cilë zot, që ta njef Zotin e vet me njohje të plotë, të shëndosh me emra dhe cilësitë e Zotit, ta di madhninë e Allahut xhalla xjalalu, ta din se Allahu në dorën e tij vetëm është dobija dhe dami, dhënia dhe privimi dhe të gjithë zemrën e vetë dhe të rësivë e shpiritit të vetë të ja dërëzonë Allahu Gjeli Gjelalo Kjo është e para kpu, të këpu të krejt, lakmit, për të tjerëve me jo dërëzuhë këtë Allahu të bare e ala. edhe e dyta është që të adin zajflokun, liksim dopsim fukarallokun e kryesave me e di që ata janë fukara janë dop dhe se Ata vetë vetë vetë vet së njabin Khajrin e lejë motyje Ata nga vetë jasë në largojnë zararin E lejë motyje Dhe në këtë form e këput Lakmin të këta Dhe këtë Këtë kët mënyrë të katërten E ka shpikuar më smirti El Harith Ibnu Esed el Muhasibi Dhe sine ka Sjel Ebunu Ajni në libën e ti Hiljetu el Eulia E ka në pytë El Harith Ibnu Asad El Muhasibi si me arrit si qenitetin? Qysh më bojë sinqjer? Pasi ka fol gjatë gjat për sinqeritetin, i gallon qysh më bojë sinqjer? Ka thënë me tri rrugë, me tri cilësi. Rruga e parë më e par, me larta. Rruga e parë më e larta, vini rrethëve. Kto janë këto grada? Grada më e lartë për mëmë sinqeritetin dhe rrugat që çojnë te kjo, kjo, kjo, cila ka dhënë një çë ta din se e, për çin në gradën më të lartë të sinqëtisë është çë ta din se të gjitha mendimet ha që i vijnë atij të dobta apo të forta pak apo shumë që i vijnë jashtë sinqëtisë ha ka thonë le ta din madhninë e Zotit të vet xhel xelal. Ka thotë i harf i muhasibi kur ta dië njeriu sa është i madh Allahu xhël xhëlalu i vjen turp me punu për filanin për Allahun kjo është gjëra më e lartë ose kur ti nuk punon për njerëzit tu e diçë po nuk javlen se kjo për kjo për Allah, Allah botë kjo për Zot botë ka thonë pasaj e zvoglon pozitën e krijesave tek vetja e vet dhe e din se asnjëri prej tyre nuk e meriton Që të bën vepra për të afru të këta Jashta Rabbul Aleminit A shtoja kësaj me bo vepra Që janë për Allah Lishmërisht a i mi bo për ata Po, vini dhe jelë Nuk ka robi Të drejt me e bo Qka doko për dikant jetër Po, pa, para më nësaj o vepra është për Allah që bëhët A ti e ba për ata Po, shemë dhe jelë Njeri ju ja jap një got uj dikujna Ajo uj i nevojitit atila Këta, për shka du të me bo Nuk ja vlen me bo parat Ti jepja ati për po bana për Allah Mir, gota e ujit I duot një, përshimu ti ashtron bukën Më zafirit Ja jep bukën e vladit tanë Ti ja e ban këtë dhe për përgjit e vladit A për kanë Nuk ja vlen me bo për e vlad Për shka ja vlen, ti e ja ban për Allah Ama e vladit e hanë bukën Ëmir, nëse bukën zban më avan diku që e pordor, jo para at, po para Allah, para mëna namazimit e bëparat. A vjen i dallimi dhe zot. Pra ujin që ja jep ti krijesës, jep e para Allah, o para mëna namazit që zban, do të thon, o shumë paralajë e largët. Pastaj ka thën, ka thën ë dhe letadin, letadin se me veprat duhet të afrohet vetëm te Allahu xhel xelalu. Ka thën e nëse smundet, le të zbret te mënyra e dytë. Kjo është të cila, ka than, është që është më e larta. E dyta që la, ka thënë, e dyta është çta kujton shikimin e Allahut në brendinë e ti. Kjo është shumë e madhe. Njëriu më medituo. Allahu të punop imrëna. Pimrëna. Kjo është një mënoj me me veten e vet, me medituar. Zoti të puno. Çto çollimi është ai kam? Çto vezvesh është ai kam? Çto planet kthi është ai kam? Ato janë mend që ai ka për për për të tërë. Ato planet e egra dhe A, agresori që i kipër dhe tje Kita lojdi Adhe nuk ka më të dikur që ka njët shërrit Allah më së mjanë zhenë Zotin apastor zema tona Shiko, ka thole së së mënë të e pare Sve të e dyta Ka thole të adije Se Allah o jashet më brendshmen Dhe e she Se me veprat e mira që i bën A të sinue Lëvdatën e një robit tjetër Të dopt Të i cili po do në mu afruhe Ha? Ha? Ka thënë, do mu dashuru të aj Dhe mu bëj dashur të aj Me idhënimin e sotit vet Parëmdove zërë Njeri u afrohet njerit Ta baj një punë më së pëmdo Allah u gjithë shfarë që thëtë Pa afrohet të ajtë afro, u aj, midhënu muet Me mknas shmuet ta baj mknas e dat Pas e shper ka thënë Ka thënë Afrohet të zotit vet Ha? Duke u larguan nga Nga krejesat ka thonë dhe e merr e, e merr arën nga syri i Zotit i cili nuk vdes kur duke provuar me ju afru dikujt që ka mundsi çdo sekondë me tek. Po thot Halith el Muhasibi, kur ti e di se Allahu po të çep, çishpeles synimin drejt Allahut i cili s'vdes dhe syrin atij i cili nuk vdes kur, por syrin e këtij i cili Ka mundsi sigurisht. Kuj... A keni pa plot? Keni pa, kanë bën sondazhe, do i bën teste, ma di bën edhe si loja. Shko një njerëz për shemb, ë, i zbukurou ndikojtaja i verbë. Në mësimin funë e marr vesh. Do të thotë ka pa hiç këtë. A mushi pa normalizuar. Allahu u jelona ka dhënë shikimin. Na zbukurou mi për njerëzi. Ka mundsi ti të zbukurou por ajo nuk të të cili, ka të pavar. Njeri i cili është azhumi, njëri i cili ka mundsi ti njëri a, a thonë anë shëmëmen. Ti ka mundsi, a keni pa njerëz? Suido mos, kë ndodh plot prej bashkëbesërimeve mes burrit dhe gruas. Dhe gruaja shpashë për dorë këta. Ai t'munguë, e disë ngon ajo me katërzat të vol. Kush e ngon pasat në vol? Apo, ai ligjratën nuk e ngon, ai e hadis, ai thot ngonon pasat, po s'ngon kurkush. Shkortuçoj. Andaj i kollë zonjë, na, shpashë afromi te te kriesat. Me çka afromi? Me vepa që do të më vao për Zot. Fot Harith el Muhasibi, a nuk e di se Allah tut pa, thot ti e thonun me ju afro kthi që ki vdes Allah nuk vdes pastaj çfarë ka thon ka thon fa inahu heina lin yastakin aqlu wi khsha tabo tabo min qabul kulli khatra tadu ila irad al makhlukin bi ta'ati rabbi ka thon nese mediton çeta atare i ka ofrik dhe çetçohet mendja e vet dhe tabiati i vet dhe dëshiron që asë një lëvizje madh vogël që e banë mësë me esinu e krejese po me esinu zotin e vetë të bare kjo vëtjale kjo shkala e dytë ka thonë nëse së mundet let kalohet e shkala e trejtë e para cilë e ishtë me ditë sa i madhë Allah e dytë atë cilë a nëse së në mundet shkala ato të pa zoti marre marre pizotit i me bua me pa pun për të kanë tjetër ka thonë nëse së mundet këtu let kalohet e trejta cilë a e tre Leti kthejet vet vetës me rahmet Dhe me dhem shuri Se vepra që i ban Jo për Allah Ditën kur duhet me e marë fitimin Dhe me shpotuen nga kiameti i madh Nuk mundet me e marë fitimin Andaj mbetet i dështuar I falimentuar Nuk mërë nga vepra e vet As një shpërblem Nëse s'munështë të të dhijat Kujtoj e cita Mos puno vepra Jo për, për, për, për hirtë Allah u gjilohala Por punoj vëzën për i të Allahu gjelalu Por së farasuje, nëse së më nëshmi mëri këtë dy shkall Kujtoj e së kime hu Ska, nuk ka fitim Pas me punu për Allahu Subhanehu Subhanehu Njeri hu ka nevoj Që të punon Për i të zotë i gjelizhe lalu Dhe djeta vëzën kan, kanë pru shembul Edhe të tjerë se si njeri hu duhet Meja bezdis Dhe meja gërdit Vetë vetës që dëvën pun jo për i të Allahu gjelizhe lalu Por shembul vëzën Njëri ju, si me e gërdit, si me e gërdit, lakmin të kënjërzit. Dhe na lakmojmë të kënjërzit. Qikun ka thonë, përbëdjetarve, ka thonë, lakminja për lëvdat nuk shkullit letë pëj njërzve. Njëri ka me rakmu lafdrua. A në ka arë njërën i të pengamberi s.a.llem, dhe i ka thonë njërën rësullë Allah, a e diti se kure lafdrojt di kanë, une, a jo i lafdruar. Kure në nënqmoj, a i nënqmuar. Që është Allahu? Që është Allahu? Kur lajdhron dikana i gritet lart. Kur jo e ul Allahu ai ulët, jo ti. Sikush e, e blet do të thotë, "Mba, do të çe, më bë me çau në ma. Ç'a bë me vlla me çoti." Haide, kalojmë çka bën ti. Kjo po të zënës, e kanë marrë pozicionin e Zotit, xhel xelalu. O dhmo, demak, ki kujdese me bëh unë me të kritikuat, ç'a bë me të kritikuat. Ç'ka bë? O po, problemi është se të rrieti. Por dit neve ne na dërgojnë. O jo kështu që pas ka thonë ç'ki për tyje? Ç'ki që ka pas ka paska thonë ç'ki për tyje? Ose nuk ba më marr me këto njerëz. Ose na janë në zaman TikTokit. Ose TikToki ka shumë xhemat. O zhim zabetina, ajan tamam asjan. Ana si çlir tash, si çlir si që ka qeju çaba. Sot e kam marrë njërat pushim me kritikuesi ta. La haula wala quwte ila. Po na, pa të rrezëm më marrë dikatë të kujt jo. Demandati, demandati. Jo ballëzer. Imin Abdul Bari kaprua kusht o ballëzer. Për mi bot demand demand dikujna. Gjatën e parë me i pa shkaq të barabart. Djemat i Muçi Sheikh Hulustan Mutaimia rahimehullah, Imam Zehbi rahimehullah, Ibn Qayyim al-Juzeyri rahimehullah, al-Misri rahimehullah, Shafi'i u Ahmedi Maliku. Kallojmë këto dietar të më dhoi që ju ka kujtuat ti në qobani atje, o be hoxha kë, shka duket u ka qenë ta atje te dhaifja? Kimë thënë valla subhanallahu, thash ashtu aja. A andalzhodun ja? Ti që andalzhod. O Sheikh Hulustan u dimi qapo adam ran git vat. Hoxalar dhëtë më morë me rangin e vetë Jo, a dhe s'po dhe, a dhe s'po ma këthen Kini po, ajde Me dita i dhëtë ma këthen Wallah, subhanat njërës janë Qumë që ditë shumë Por nuk mund në shme morë demantin Tipse shku në të shku që dhëtën E shka vlerë dhe zërë Nashka shku nga nuk ka vlerë të zoti që le gjelalu Gjeni libur, sfidoj Gjeni libur Që një djetari muslimanve me rang të madhë Ti këtë ba demant Kunder përg Një gjema të liër Shpërblim e merë Një liër, një zëtë vëllibë Gjeni hoqë Që i ka ba demant Një gjema të liër Që e hoqë, me referencë Një këtë liër, filan gjema të liër A ka folë, hoqë a ka morë, ka shu të liër Ok, nukon nuk, nuk rej, o dhe zëtë Që ka ndod? A ne, që këtë dhe zëtë Njerëzit duhet me i këpu të lakmi të këtë njerëzit Ka shkujtë filani Tash Si cëll Na në këmuna me u këthije Apo Ma dhe lezër, shiko Shumë është interesantë, lezër Na ndonjë një her Edhe Allahun Kure shaj Në pas kujdes Ese ja Allah u gje lezër Në kam sun Kur'an Walate subbu lëdhine Jete u në min dulillah Fe je subbu lëdhine Mos i shani idhuj të atëtin Ve idhuj të lezër Allah dhët mos i shani idhujt O mirë, lezër, mirë Nalu Idhullin me shash Shka idhulli guri Guri Një njëri ka thonë që kjënë zotë Zotë e jenë Amaralit e do një gurikot Allah dhëtë mësë jashaj Pse se pi i natit e shanë Allah Mësë u band të i sebebë E mi vëzëmë se i dhëllin zbanë me jashaj Njërin Kërërën në disa njërzit dhe e shashin e bugjehlin Në prani të djallit vet musliman i krime Radi Allah van I krime ja u ba musliman Dhe përmendëm rasin që u ba musliman Dhe filan njërzit dhe djallit e, djalli e bugjeh apo çka ta peygamberi selam thapo pse pe munoni ket gjallin por at vdekin çka ka faj ky ky do ka faj pse ka pas babbe buxhelis domethan çka ka faj se ky ka in islam andas se njerzit nuk ban mi ofenduhet me i lëndue atare çka nese nese i duhet zban mi ofendu çmos çhat allah para ndo por njerzit andas se se li çka na shaqon njerzit dhe ofendon dhe njeriu duhet me ba pak diçka prej nderit vet vakof le shaqe ajo je tash ashtu nuk mundësh krijt me Ignaz vëllazë e kanë shapo nga mberen sallallahu alaihi wasallam nje mat mirftë tokës i kanë mundalli o në nuk e na duan na vëllazë allah u ja thot qalu inohu majnunan dadan budalake ai ka ard dimadi dhe i ka than o muhammed m'ka thon se ismuh hajde të të fëri ju ne am pik të na mufrin ashtot vëllazë kjo dhe vini rrek këtu Në nuk e ke në temën, po mos jemi tek qputja e lëvdratave. Ngonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka synën e yolësër hijamën. Hijamën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nxit për hijamën dhe ka thotë çast shumë më ka fol Gjebraili alayhi salatu wassalam për hijamën, mendova se më do të bëvan farz. Çast shumë i ka fol për hijamën. O mirëllëzim, para shtodhitë, saveta kanë bój hijamën kënone pejgamberit sallallahu. Saveta kanë bój hijamën kënone pejgamberit sallallahu. Sa sa habën kon? Se diku sot pa pa më tha, sa sa habën kon? 1200 nisat mi sahabe, 1200 1400 mi sahabe, varësi bit pasme. 1160 mi sahabe, 111400 mi sahabe, varësi bret transmedimeve. Po marrën 110000 mi sahabe. Sa hija më xhiën kon? Nha. Njerë i ka vojë hija më kon në veçanë. Dhe pengon samsarçi dikush ka vujt pi diçka e, i ka thënë, "Shkote, e Butajpe ban hijave." Po nuk e ka thënë, "Po msonë morëu këta deri hija më." Bani marë rrukë këtse, s'ka shit pazar ti, bani jo, ban rrukë. Edhe ze pejgamberi (s.a.w) ai ti na kanë nxit me ban rrukë, ai ti na kanë nxit me ban higjame. Nuk ju tha, banë e pazar, banë e pazar vizir, me kët punë. Banë i pazar, siz me bani pazar. O zëni ko pazar ke vlerë, nuk ka pazar. Kjo do ilm, kjo do profesionalizëm. Kjo do me, mu kon ekspertë kësaj bune. Nuk banti mësti ngërshat i çelit. E kështu më rad. Andaj edhe në këto çojësh ti, zëzë. Nuk ban njeriu me hi aty ku s'ka vendin. O zonën ndaluar ajo. Ka thënë Alaihi Sallallahu Alaihi. Kush e bën tefsir fjalën e Allahut? Ai nuk është i thirrur për tefsir. Nuk është i thirrur për tefsir. Pse ve vllaj po bën tefsirin Kur'anit? Pse po bën tefsirin Kur'anit? U boka më çe. Po unë e dije. A ke pa saqonëjto nepsi. Pse po bën tefsir Kur'anit? Qishda Imam Shatibiu ka më të mort Allahun llogari, pse thave se ç'ket fjan, ç'i është ka pas mbanaj. Fol. Sorry, la ta ndu jo, zot. Wallahi la ta. Eshlon internetin shkruam shkadus, ditën e ndërgjimit çumrana ku t'nalmi para zot e Gjell Xhelalul, vetna thoya Allahu subhanehu ve te, pse thave ç'shto on këbu? Kusht ka thon ti ç'shto on këbu ç'smenon na dit me pshtuar? Ç'skena me me nu me, me pshua. Andaj ç'ka lezër. Njeri duhet maksimum me dhan ç'mos t'jeton për njerëz. Tja kët frikën Allahu Xhelalul. Gjell Bëh njëri disiplinuam. A jezë se sot obor rumuj. Po ka i dha boshkënoj? E bodesha edhe këtu thon. Po ja, s'unjaulla, na nalla, nalla, sot. Jo, jo, jo, ja, nalla, na jo nalla. Na Çi çeunalla? Sot vëzë. A ban namë fan, vallamasi kapor, mor për masa zinojë çtu, leje heç më skuqëto që është haram. Jo, mra, kina, me kazu, më kanë më kazuën ç'a haram deri deri der, këamedit. Obla se li ditat u vëll, leje ti më. Jo, jo, kena më kazu deri në der, der, këamedit se hajdutnia është haram. Kamata është haram, edhe si nëse na trethun bi bankave. Edhe kjo vëzë. Harama me fol nën tallajt, edhe nëse sicili di ti fol. Harama. Haram. Ibn Qayyim al-Juzayri thot, "Ma haram ashi shirku. Ma ndalom zë si shirku." Pse? Sepse burimi i shirku do me fol për Allahun jallahu ala, pa dije. E lutim Allahun që Allahu na na drejton. Si më e largue të lakmin për lëvdatat e njerëzve dhe ikja prej kritikave të, të tyre që ne e bëjmë. Por sheh vëzë Uh, njëri ju vezër Duhet me meditu halin E ati të cilit Ja, ja do lavdata Por qemun, tazajna Ti tu ka bo lakmi filani me dasht Apo tu ka bo lakmi filani Mës të të kritikoje Qysh me larku këta pizemre dhe me e bo Veç Allah në sinim Menoj e kështu Menoj e halin e që si ti njeri Që ka ti do me lakmu të aj Menoj e Kur anja i uritur apo jeto a ki poçi sba? Mënojë çaj gjendjen kur e kash lubuka. Edhe thuj, unë lavdatën e xhitij e dua. A kini po një herë kur e kash lubuka? Nuk ka pa bash këtu në rregull. Pse? Sa i bën xherra që si ka hije. Meditojë kur aj për shembolloi smut. Ka lo gripi. Edhe më jese më jese çogut, më jese fol. Edhe meditojë thuj, unë lavdatën e xhitij e dua. Që ki si të vetës në bëqelka Dorën e vetës në e qonë për i gripin Abo Meditoje Kur aj Fillon e plakët E nuk shemir E nuk njën mir A ti kur akoni riki thonë A bë që ki të më lafdroj A bë që ki të mdoje A bë që ki mos të më kritikoje Mendoje ki kur të plakët Kur ti bëje fuqia Kur të bëhat i zaift Mendoje Kur kë njeri Së muhët rand Mendoje Kur të vdese Mendoj kur vdeset. A ha dëshon njerëzit. Kur vdesë njeriu, fillon i ndryshon këtë mohabet. Thot pse u hedh në ovave që vdes. Ose thot po psebe, psebe nuk e ja ka thash atë gabimin ku e ka pas, se na është ai kish pështua. Kur mëndon njeriu vdesë, halli në insalit, në për procedurash ka kalon ai, mamira është mu kon, me YouTube për Allahu xhelala, ata më thon të drejtën. Njëri thot e kuroi gjallë. Kuroi gjallë, ai kuroi ç'të is smut. Po Kur'an gjallëni. Po adhe në gjallni kura nuk jam vle njeri ju me lakmut e të njeri ju pse? Po shikore njeri dhe kura është në gjallni në matë ma Dhe mere por shemull një 30 vjeqara Apo 20 vjeqara Apo 20 vjeqara Në majën e gjallnis Ta nditën të punuhe Ama kër, Nëse ka punu të të nditën E shka ora 7, 8, 9 Thot nuk jam dupohe Ta gjeni shtratë edhe A që di njeri të lakmoj është të ja Që di njeri cili në majën e gjallniës E zë gjumë qoftë jam lot të punohen. Andaj njeriu ndaj ngjendjes e hallit të shëndetshëm, ndaj ngjendjes e hallit të të dobët dhe të sëmuesës nuk ia vlen njeriu me me e kërku lavdën e njerëzve. Andaj shoqët e beqaimbedi sallallahu alejsellem, çoqë të beqaimbedi sallallahu alejsellem e kanë pas të pastruar këtë punë, nuk kanë jetu për njerëz, nuk kanë jetu për njerëz. Kjo është arandhës. Da po e lexojm sa për ta ilustruar ndersa është është rartë Mendoje përshemë unë këndan djetarë Mendoje kër njëri ju t'iven e gjeli dhe vdes Mendoje përshemë unë njërzit nëse vdesin Edhe s'ka rritë dikush me e këpas që ka dek Që ka pas për blëtë të rastëve Në Europë ka shumë për e rastëve Dali në penzion Edhe nuk e vizitojnë familia Ajo vdes Si e morin vërë dhe njërzit që ka vdek Dhe e se t'ja njëse Ajo era e qelë bur me dalë jasht A që, që k A që kjo është a insani që ti ke thanë, habe të më um lafdroje, habe më së të më um shaje, a kësë një duran ti erën gjenazës. A në vëzër, kjo është a një gjenjë të cilën, njëriju kërë mediton, që kjo është insani, që kjo është insani të cilën njëriju i idruo dhe lakmonë në, në, në, në lafdratën, në lafdratën në, e tina. Gjithashtë të vëzër, ka ardë nga shumë prej shokë, prej shokë, tabinëve, tabi tabinëve, djetarëve të muslimanëve, se si e kanë luftuar e, lakmin të kënjërzit, ka arë nga fudajl Ibn Jadi edhe Abdullah Ibn Mubareki, du da këpërmeni me lejnë Allahu Tebareki, e Bareki, o, ta në ligjëratëm e arshmi, se si e kanë luftuar e, këtë ndzitje të nefësit për shikimin e tjetërit, për lakmin e lëvdratës së, së tyre. Me ka që po e përbënër nga se koha nga ka Na qamberua, elusim Allahun te bareke ve te ala, që Zoti onje le jlalul, namundson që zemrat tona të bëhen të sinqerta, të bëhen që punojnë vetëm për Allahun xhel xhelalu, elusim Allahun te bareke ve te ala, që Zoti onje le jlalat namundson që veprat që i bëjmë ta synojmë Allahun subhanahu te ala dhe xhenetin e tij na, namundson Allahun te bareke ve te ala, që çdo sen ku ja kemi qolluar Allahut na shpoblein, ajo ka qenë për Allahut, kujt do të kemi gabuar, ka qenë prej meje edhe prej shtaltit, elusim Allahun që Allahut na fal, elusim Zotin e madh, që Zoti onje le jlalul, musliman kujt do të وتديمون <تصفيق> فقراء سكمر نور نور تار بونياك يتيما تڤيا تجيد الله جل وعلا مغا رحمتي باد ادا نير باشك متا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين